63 a 63-a a Îngerului Curcubeului! Aleluia, Slavă, ție, tată Tatăl Celeste, iubim și mulțumim! Fiindcă Îngerul ce poate pe cap, Curcubeul s-a iubit și fața lui ca soare a sărăcit, dar pentru aleșita tăi, el bine-a vestit. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim! Fiindcă Îngerul curcubeului o carte în cel a deschis și picioarele lui ca focul pe mare și pe pământ le-a așezat și cu glas puternic a strigat, Aleluia, slavă, tată Tatăl Celeste, și-ți mulțumim, fiindcă Angelul Curcubeului porunca ta a rostit ca ceea ce cele șapte tunete au prorocit să rămână pe cetăit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă îngerul Curcubeului mâna dreaptă către cel a ridicat și că timp nu va mai fi să-a jurat de aceea, toate în eternitate au intrat. Aleluia, slavă, tată cele Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Angelul Curcubeului sfârșitul tainei a anunțat când cel de-al șaptelea înger din trâmbița s-a a sunat: Aleluia, slavăție, Tatăl Celeste, bine și-ți mulțumim, Finca atunci când cartea cea deschisă din mâna îngerului curcubeului alesul tău a luat și prin ea ca o hrană spirituală mâncat, iar nouă adevărul ne-l-a arătat. Aleluia, slavăție, cele Celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă îngerul curcubeului porunca... Să mănânce cartea, alesului tău i-a dat și în gura lui Camerea, iar în pânticea lui ca s-a schimbat, Ia slavă, tată ce este iubim și smutul fiindcă pentru noi glasul tău, prin alesul tău l-am ascultat și prorocia lui ca o mărturia ta, peste veacuri s-a împlinit și ne-a cutremurat, aleluia slavă, ție, ce este iubim și smutul fiindcă urgiile din mâna celor doi măsini, apostoli ai lăsat ca să închidă cerul. Iar apenea în sânge să le facă puterea lui a luat, aleluia slavă, ție, Tatăl bine iubim și-ți mulțumim, pe cei doi măsini, fiara, nă omorât și a birit, în cetatea unde fiul tău a fost râslinit, dar tu i-ai înviat și la cer, i-ai suit.